Irroligiko agnuen sindikatuak itsordoa emaiten daugu, igandiana donibane garazin agnu merkatu bat antolatzen baitu sindikatuoktan biltzen dira agnua beren aldetik egiten duten mastizainak batitik bakarrai adibidez seguron eta baita ere baigojin finkatua den kooperatiba sotoan ari direnak ximenorguhean suo adibidez egunon egunon Bueno, lehen galdera, biziki luhtiaka, zehtan dira mastiak hastiak sasoin untan, zurekin ezteko? Ebe ma hastiak lo dira, <laughs> edo pausatzen ari beden, eta mostia batzuko urraia siko dutea, bendua eta etapeo nuntan. Iso zauen ondotik, eta odola edo izeh dira jausten ari asia baita, beraz, uh, oha, ohtan gira. Batik ibergarai, sindikatua, aipadezagun, zonbat mastizain izte gaur egun, eta ze iten duzu e, sindikatu hortan. Hor diren, sindikatean, bagida, ejanduzun bezala, ahnua, ekoizle, ekoizleak, etxean egiten dugunak, bagira ameka, eta gehi xotoa, irudiko xotoa, bagida, berrogeita amak bat maztizain. Hor, gehiago, elkarlana, konkurrentzia, biak nahas, nola pasatzen da? Bai, bai. E konkurenta gira, eh, pape gainean, dejan dezaun, baina, bon, eh, egealki ezgira gira badalekua bada denen dako, eta ono beste maztizain gazten dako ere badalekoa. Simón bergunean, gaur egun, ekonomikoki ahnoaren eh, sailat, abertziki iruleiko ahnoaren sailori. jaiten eh, alda, aski osasun honean dela ez? Uh, bai, bebei, osasun ona du. Uh, gure arazo ondiena da kantitate eskasa, produzitzea kantitate ondienak uh, Ez baitugu posible gure aruarekin eta dugun klimatarekin. Baina, baina, bai, sasoin askioi honean dugu gure esok Ez da beti ale izan eta momentuntan bai. Ba, bai. Ekoizten den guzia, bai, guzia saltzen da? Bai, ekoizten den guzia saltzen da. Eta saltzen da laikela gehiago ere? Berba, pixka bat gehiago, salt, saltitaike. Haukten, maatz biltziak, aski goizik asiziren, buruileko bigarzen amabost aldean, e, ojo, azken urteetako tendentzia gemaiten du hori dela, zeri lotzena zaio hori, goiztiak hori, edo behar ez da egin goiztiaka, zeke jenendu zuen? Txasoi, aski askar asizen, uh, udabejian. Uda berrian nahi gerran uda ukandugu uh, temperatura uh, aski hondiekin uh, eta matxa izi garrifite partitu da. Ar Artu dugu astarpenetik uh, ahantzu uh, aski handia, bon, bazien ama bost egun uh, iru haste, eta horrek segitu-gitu aleike esaso inguzia uh, nahiz eta uh, uda aski uh, gane. Kaotikoa izan beti anzuri ukandugu eta eta gero lajazkenean egin du eurixortat ere buruilean, buruila hastapen hortan eta hortako aski fitantzatu daile. Bai. Gero ta gehiago aipatzen den kezka, klima aldatarena, klima berotzearena, ziek makztizain bezala ikusten dituz horlako seinale batzu edo momenton estaulako alahmarik jotzen Ba, e, eguneroko lanetan ikusten duguna, fena, nik zenitzen dutana da iduzkiak gehiago berotzen duela, edo ejetzen edo mina egiten duela gehiago, eta horrek temperaturak igana azten ditu aski egunetik egunera, hori egun batzu aski freskoak, eta biara munean berroik radu, hori aldaketa hori zenitzen duen nik. Horrit, mm. mm. berba ere, haizea, haizea gerota gehiago bat da, Sentsu batera untsada guretzatzen zukatzen du, beraz zostoak eta xa, pixka bat saso emaiten ditu, baina ize ere esi da. Bada demoral luzean olako gogoeta bat edo ban nola jaakdoki, aldaketa aldaketa hogi, ez daki bega ba, moten aldetik lan egiteko maneraen aldetik. Ejandezak egu, alerre gu piskat behiratia girela, ez dela animaleko berotzerik, ez dela, dibideaz, ez da gire nik Espainiaren egoaldean edo bezala, han berrogei graduituzte bi hilabetez, gu ez gira orta ratuak eta gure barrietateak, unhaspeit, uh, un askiumtsa iardokitzen dute, baina, baina bai, pentsatzen dugu, kasu maiten dugu, eta gu gira landatua ditugu gure mazti guziak egoaldera begira. Eta gerottagiago, pentsatzen dugu behar beste sentsuetara, freskoago den sentsuetara, landagari ditaikela. Aktualitateri lotzen bagira, glifosata initzai patzen da, aste hauetan, Europak baimendu du behiz bostuktez, erabiltzea. Glifosataren inguruan, badakigu, ba, ma hastietan, belajen kentzia izaiten dela lanondietaik bat, Irulegiko ahnoaren ere muan, bada hor, uh, ez da get gogoetabat, baliatzen da, adibidez, glifosata? Ba, glifosata uh, baliatzen da, baina gerota gutxiago, baina baliatzen da oraindik uh, pixka bat. Mehan behar da aldaketa umdi bat dugula sohmarkan. Uh, geienak, uh, independententan, geienak biologikora pastu baitira kooperatiban, bada dinamika umdi bat, uh, biologikora pastea ere... Biziki fiti garatzen dena, eta dideaz hor dugun uh, trezna komunean kuma materialaren zat, denak interesatzen dira mekanizatzeko uh, Belajaren uh, kudeaketa. Beraz, uh, eta ezan behar ere guk dugula berba uh, Europan edo Txakolinarekin, nun ezetasun gehien baden eta beti aski goxo den, beraz, Belaja beti pushan da, erdi mm -hmm. tropikala dugu, beraz, berdu gu kudeatu treznekin, eta ez da gauza ejesena. Hirulegiko agen sindikatuak lehen aldikotz antolatzen du, Hirulegiko agen merkatuak igandeuntan Doni Mare Garaziko Merkatu Estalian, Simun Bergunian eta batikia Ibargarai, maaztizainak, ostegonuntako gomitak goizberin. Ba, merkatu hori haipadezagun, batik Ibargarai, zendako, merkatu bat antolatu? Bon, lehen... Lehen el burua da biskatako uh, bahnekaldeko jendari uh, episkatiko hitzia gure gure lana erakustea eta ba hortan badugu uh, ahultasun bat pentsatzen dut gure arnoak isigeri zagutuak dira kanpoan gehiago, eta hemen uh, voilà hemen bada uh, hutz bat mm -hmm. eta na eginuke hori uh, konpondu eta jendeari buruz joan eta jendeak gu, gut gutazteratela edita eta hala, gurekin solastatzea ere zer egiten du hori ezagupen uh, eskaso hori Ez dakit, pentsatzen dut, uh, batzutan uh, suurrain eintzin den gauza, ez dela bortxazo ongi ikusten edo uh, ongi apresiatzen. Eta, hala, behar da, piskat, ohartu eta gelditu eta, ah, bat dira ere gure inguruan, eta, hala. Hmm. Salmentetan hori da agerida, behar bera gerotageiago kanporat saltzen eta hemen uh, gutiago edo ez nahi bezen bateko askundea, edo? Ebe, eme... Gehiena hemen saltzen da, eh? mm -hmm. Ipar Euskal Herriana, uh, egoaldean antzu bate, eta egin dezakegu gure esportazioa <laughs> handela. Aia. Beste esportazioa izi gari guti bada, eguneko uh, laro geita amaga Ipar Euskal Herriana saldua da. Boa, erakutsi nahi dituzue eh, ahnodo diferentak, egiten direna irureiko ere muan. Bada dezbrintasuna, ahnodo batetik bestera, etxalde batetik bestera. Ba, pertsona ezberdina dira, kultura ezberdina dute pertsona bako txek, eta badakigu uh, arnuaren izatean dela lura uh, zeruak ekartzen daukuna, eta pertsonak egiten duen uh, influenzia dela hiru uh, ez bat arnoan. Beraz, pertsona bako txa ezberdina da, hor, harik iragu azterketa bat eramaitean ere, uh, temperatura eta klima gainean, Eta oartzen gira, leku batetik besterat, mendi, mendi paretetamai gira, beh, ahunt berdina dela ere, temperaturan arabera. Beraz, bai, ezberdintasuna ondiak badira, eta arnoan, ondarean, sanitza, uh, batikiek adibidez duen uh, xuria, haipa dezake, mm. ahunt ezberdina da. Ardean, nolako da zure arnoa batik. Ba, hene, eh, eh, eh, hene eh, eh, eh, idurikoa, pixkat, <laughs> pixkat... Uh... Baxa, ez? Gero <laughs> leherazak ez. Uh -huh. Bereziada, bai, gero mendi, mendi, mendi xoko batean kokatuada, ez da bortxa saingora, bana aski freskoa da, freskoa eta umia, eta baina, baina, dendea, airos jartzen dubera ere, baina, ere gizako fizikat. Uh -huh. <laughs> Paleta, haundi bat, izaiten ze, aldela, iruleiko uh, ahenoen ere moa, baina, justu ere mua, eh, nora joa egiten da, zu lasantzira, ikusten? Bai, eh? Ahen ondoan, idaiten da, gero, busunaritzea, eh bosunaitzi edaçu arocha mitahi mitahi mitahi Bai. Bon, hai pa desagun eh programa, zer zer egiten alkuda, ditan, astenda merkatu hori? lehenik uh, asten astenduko biskatte asteburu beresi hori asten dugu eh film nabatekin, Voban Cinegelan. Hala, uh, Insecticide eta ala biskatte uh, idokitseko uh, asteburu hori. Film bat eztabai bat ere izonen da edo Bai, bai, film bukaeran. Nola ez eh. <laughs> Gai uh, Bin beratzoak dira horiek ensektiz, ensektizide eta, eta zikine, fe, zikinen pont, kontrako pozoinak ere. Apertsatzen du diendeak, galderako kanan dituela aleike, bai. Eta igandean beraz, amarrek ditan Amarrekan, bai. Merkatoa Amaretan. hidukiko dugu. hala Eta horri dira hiduliko arno ekoizle guziak. Eh, ama biak horri zen dira, elgarrekin, leku berean. Eta ala, izan da jastatzeko parada, goiz guzia ahratseko bostak arte. Ala. Bada beste animaziorik gero egun antziar? Ia hori bat dira, marxiak ekoak uh, gomi direnak, ango xormarka, marxiak da behu dena xormarka uh, kipi bat, guri ite diena zer ena ibiltzen dira ere eta mendi, mendi paretetan, kipia behu nektara. Eta... eta bai beste animazio batzuk badira. Bai, bada eta hile jaka, aukendako, sarte-sarte uh, jokoak ere, apuzgarriak, gero... Uh, jastaketa bat egin hendugu, uh, pixkat, berrezia eguer ditan. Uh, Iduleiko eta marziakeko ahnua arteko uh, jastaketa bat, pixkat... ikusteko ze, ze desberdintasun mm -hmm. edo berdintasun dituzten ere. Hala eta eta, eta gero pintxoak izanen dira ere... Uh, hala, aperitifako ere, hala. E, mastitzaek egin dute ostattu tipi bat e, jastatzen du dituugu e, ah nuen e, ala, gozatzeko ere. Gala. Nola pasatzen da jastaketa hori e, bakotsak badu stand bat eta an, e, hartu behar da da. Maiori basoa edo bada sistema bat e, tiketekin edo sartzen da bakotstzen erosten du baso bat mm hiruliko -hmm. e, sindikatuko e, maskarekin gainean e, boste eurotan sartzean eta jastaltzen ditu somazkako angususiaak hala Boste horotan, eta bere baxoa ere maite nuetxirat gero. Doni bene garaziko mercato estalian, spainistron patzean. No Baina, mesubat bukatu haitzin uh, arat urbil erazteko. Antziduei patzeare, Fredrin Mache garaziko eta garaziko arno salzailea izango dela ere bere champaña eta holako Eta, eta mesu baten igortzeko, da zauzten umrian goxatzerat, gurekin trukatzerat, eta eta momentu goxu baten pasatzerat. Ederki, itzordua eman aberaz, batik ibergarai simun bergunean, milesker gure ganaginik, goizuntan, eta pasaigunan. Milesker zierk. Milesker zierk.